دیرشمه پاره ابتدا کې داول صورت دیرشمه پاره د دیرشم پنځم آیات نا زمغ نوې درس ته مضمون دې مخ کې آیات سره تړلې دي دی نو سلی رښتم نګورای لا یذوقون فیها نبسقیدای پدی اور کې بردن سے اخواله والله شاباب د سکولو س ش الله حمیمن مګرګرې خوټکې دللی او ببوي الله ح مګرګرې او خوټکې دللی او ببع د جهننم وغ سااق او وي ا د جاهننمیانو د بدن نه چې او کم نهونه او ګندګې روي نوغ بدد د سکاک شوي الله د پهنااهرا کېمون او تاسوته دغ سا کې او معنا داوه او غ سااک زم حریر ته وئ لکه حیمن ګمو بتهي جا به د ګرم والی نه خولت مرغ نشتا او غصاق بدمر یخیوی چه د یخوالی نو جلبکی خولت مرغ نشتا جزاء او وفاقا ذا بذل ذ موافق تدوید عملو نشر اذا كما سازاد جهنم چی ذکر شوا جزاء او وفاقا دا بدل دا موافق او برا برد دوی دا ملون سرام انہم بی شکدہ کافر کانو لا یرجون حسابا او دائی چه دائی با یر ایدن ند حسابنا ایدار جا او خوف دی یوب الپمان او احلی الملکی دی سبای انشاءاللہ که منگور بل رضور سیدو نظمونگ درس کې به درجا تفصیل وی دو امید دا اللہ نچی دا بنده امید ساتھی دي که سور سور فائدی دی وی پا دو وزر و سڑے اللہ ترسی یو دی یر وزر دی او بل دو امید وزر دی یو پلی یری گی چه اور دی دا اللہ عذابون دی دا دی ابل فلળે دې رومه دونه ساتي چې غفار دې غفور دې واسع المغفر دې او اېدا اومې دې دروازې لسرې را ولې دې دې در کې ولاړ دې لاس یو چټکړی د پوهه تر اغړې کومې دې نه وې نو دې بیا دې درتن رات لوډې رومه دې نه وروړي ادا سزا دې چې سو کې در تر اغپو امید نو خلیلا سن لېګي ان هم کانو بې ش دا کافر لایررجونه حصبه چې د یریږي نه د حساب د خپلو عملونونه اقیمت نهنی نه چې یو سړی دوباره ژون نهې نو به حسابڅمنې وقد ذ بوب به یا او ده دروغو نسبت کلیو زمونگا آیاتونو تا که زابا ده دروغو په نسبت کولو سراب زما پیغمبرانو ای ور تا کتابو نرولیو ای ور تا موجزات پیش کلیو دیبا داغی نانداغی تا بید دروغو نسبت کولو وقد ذبو به آیایانا او د درروغو نسبتې کړړی او زمنګه یا تونو ت کې ضبه د دروغو نسبت کوول وکله ش هری نا هو کېتاب دا ه نام په معادلی کولو دی هنا کتب نہو کتابن لکھل دے منفل کلو شرا وکل شین هر یوش اسوینا ہو شمیرل مودے لکھل مودے کتابن پل کلو شرا الوه محفوظ کی لکھل شے اود کرام الملک اثبین پر صحیفو کی لکھل شے ل کروصبح بدي پاه کراشي الله عَلَيْكُمْ کوملهافز كِرَامًا كَاتِبِينَ په تاسو د الله د طرف نه محافظ ملاق دي زتمن مق دي اوڅ چې کوي نود ل ک وکله شمیر لے دے مونگ کتابن پلی کلو سرا ایک سوک و وڑو کے عمل کئی کلوی و کلو شوغیر و کبیر مستطور ہر وڑو کے ا پر از قیامت به او کس چھ خبلام اللہ وہ غوری تاسولہ سوره کہف کی 13 ول و ما علی ھذال کتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا ھا و وجد ما عملوا حاضر ولا یظلم ربک احد و یبدا شنگ بلماذا رمه نو وړه ګنا پریخه ونلوه هر سي ديك ليدي چې سیکړي اټول بپکه موجود وي فذوقو نسکی عذاب فلنزيدكم الا عذاب هرګز نه بزيات او تاسو ته مګر عذاب ابو برزات الاسلامی رضی اللہ عنہ دیر لویزلیل القدر صحابی دے دیوې قران کې د دین اسخات نشتا ا وای اتوجو لوک دلت وې کافر لب وق په وق عذاب سی وا کی نور څه شي نشتا آغشتہ عذاب په وخت په وخت سی کی الله دې پناه را کی فضکوو نوس کاذااب فان نه زی د کوم هرګز نه زیته موږ تاسووت او دادا داې د لکه مخکې تیرشي كلله معخبت زد نه ه شاعاب ویکه چې لمبي کاېږمونږ به نورم فزوخون سکیاع فلن نزيدكم هرگز نزيات او مونتا شتا الا عذاب مگر عذاب اذ كفار هال ذکر کو نوذ انداز د دا بيان دار او شور پس د متقيان هال ذکر کوي ان للمتقين ما ب شکه د پاه د توادارو مفازن زید د کاماب زید نجات او خلاصی د دور نه چې جننت دی یا مفازن ممسرو نوه به داې شي ان للمتقین مفازا مفاه شکه د پاه د تقوادارو کاماببي یا مفازن کامیابی ده یا مفازن زید کامیابی ده زید خلاسی او دنجاد ده حدائی کا باغی چه دا ایداد کامیابی تفسیر ده باغی چه بوی و اعنابن و اے باغونا بئی باغی چے بئی انگر بئی وکا واعی با او پیغلی بی بیان بئی اترابا امزولی وکا واعی با اترابا او پیغلی بی بیان بئی اترابا امزولی وکا سندہاقا او کاشی به ډکه ډکه دې حق وې ډکتا اهلی المو قائد ذکر کړې وې قران کې چې شر تک اسن راشي نو ته شک اسو ديني مراد دک به مراد وي ا د ته به دې حق نه ور ذکر کو ها سوک پوي شو ما ته کوئی سوک متوجي دي داد متوجي کدو ولاو کتاب دې د غافلونه دي قران کې چې کا سن راشي ته شي کا سې له نه وي بلکې او ډکه ایده مشروبات او نار نباځ زکه معنا کړوي ده ها کن معناوم تث بیاتن وک اسن ډکه کا سی به ایده یو ولا شو کی در کوي چيلي نو ابه لا غستيني چې بل بدر ذہ حقرماناسو په درپه وکسن ذہ او کاسی به په او کاسی به د شرابو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه واسحابہ اجمعین